Bek bada, lehenik eh, zehazteko hauzapezen biltzaka ehten dugu ahdura, baina egien biltzaka da hori da? Bai hori da, zo so, miturteotan uh, bazde liberatu dugu eh, egien uh, biltzaka izan datin, zerren hauzapeza ekarrazo okupatia dira eta bon, eh, eta gainera, ta, hau txetsi guzieri eh, luzatu nahi ginoen biltzareko biltzakori bai. Mm -hmm. Beraz, egien bilzajean, hautetxi hainitz, eh, gomitatua kaseteko, hautetxien lana elkargoa sohtu denetik aldatu da egokitu behar izan dute? Gokitu behar izan dute? Iseagri aldatu da, eh? uh, anitzen lan izan da, behar da erran hiru ortez, uh, uh, bai teknikoki, bai uh, egituren plantan ezartzen, uh, animeleko lana izan da eta houtitsi uh, huziak e, eta bereziki hau zapest eta joantek uh, izan dituzte anitzen uh, biltzare eta uh, anitzen egina izan da. Beraz, uh, beren ofizioa bai uh, halaren, uh, behar barimada aldatu da ahunt uh, ikus uh, molde bat uh, uh, begtu da uh, eskoalegia mailan ari gira orain lanean uh, hala. Mm, eta batzuk pixkate galduak edo ibiltzen dira edo hori soberizia da. Hori da uh, Ejan duuta bezala uh, auuzapez eta asoanek uh, batuta Basuten, legian araberan, nuntze egin, komisioon eguzitantziren, uh, kontselu permanentean, uh, gobernantzan, e, eta gero egon dira pizke bat gure herrietako uh, beste hautetxeak, eta horiek, uh, hori azpi maratu dute, uh, puxoat urrundiek zirela uh, mm -hmm. herri elkagokoko uh, deliberuetan, eta hori de, nahi ginoan, hori azpi maratu, eta proposamen batzu egin uh, hori ere buruz. Hala, justu ki, proposamenak aipa ditzagun, uxuntasun uh, uh, hori eta haute txiex ere exol bate maiteko, uh, egien biltzahean zerre ikusten duzu Herri Milzerian, beraz, uh, lotura bat bezala. Biltzaga izan dadin, uh, haute txehuri guzien uh, lotura uh, bai uh, herri elkargoan artian, bai uh, poloen artian. Uh, Ega merda ale uh, herri elkargoa konturatu dela, eh, uguntasun uh, hori, uh, behartzela uh, jasain, eta hor, uh, video nean da herri elkargoa, poloak nahi baititu uh, bizi arazi, berriz, eh, uh, uh, bai Uh, animat batzu ezagiz uh, poluetan, hola, bi autetxi zain dira uh, polo guzietan, eta uste dut biltzahak uh, uh, beste hautetxien uh, arteko lotura hori egin lezakela. Eta poluen arteko lotura hori ere. Uh, Egan nahi baita gure herritan hautetxi uh, guziek uh, badituzte ezagutzak, tokiko ezagutzak, eta sustuz uh, herritipietan uh, lan guziak egiten dituz egiten ditugu. Eh, ez gira herri ondiorietan bezala, teknikaliariak ez ditugu. Eta eh, jenden ahrengurak, eta plazara azteko, he, helara azteko, eh, bai polorat eta bai herri elkargorat, uste dut hor, eh, tokibat proposatzen nahal duela, eh, biltzarrako guneak, eh, nun eh, gai hurriedenak, eh, herri elkargoan ez direnak aipatiak, aipatzeko. Eh, eta bai Gai bada, gai ainitz, gure herri artean, herrietan, gai asko eta mm. aipatzeko eta hobetzeko biztandena beti uh, jenden servitzuko. Mm -hmm. Eta biltzak hori, elkargoan uh, integratua edo ondoko elkarte bat bezala nola ikusten duzu antolaketa? Uh, Big lehenik Biltzaga bai, uh, elkarte gisa uh, funtzionatzen du eta hori nahikaria izan da eh, uh, Bilttzaga independente izan da den elkarte um, gaigusiak egiten e, e, e alditu eta konletatzena herri eh, elkargoko uh, legiak emaiten dazkon uh, ahalak uh, eta gero uh, orain arte uh, Biltzageko lehendakaria gomitatea da dalako Konseidotegi delako hortan, jor uh, barna tzen dira eh, eh, eh, aipatzen dira herri elkargoko proiektuak eta uh, diru banaketa eta somit, fondo eh, fondokonkur aipatu uh, ditugunaz Lekian Eta, bon, hementikat, biltzarek ze leku ukanen duen uh, herri elkarguan, hori uh, heldu den horten landa, uh, pentsu dut biltzarek beharko duela indar batekin, eta herri elkarguak ere uh, toki bat uh, berezia eman dezan. Uh, Garapain kontxelduari buruz uh, bezala, eh, yeah. uh, funtsian. Uh, Baina ba gobernantzan uh, behar nean behar ginuke, bai bat berean. Uh, lotura horren sinese uh, uh, eta egiteko hmm. liburu xuri bat uh, bada hori oh, eginduz eh, duena aipatzen aldakuzu zer da liburu xuri hori Bon, Liburu-suri hori nahi eginean, uh, uh, biltzagaren istorioa uh, finkatu edo uh, behmatu zerbaiten uh, genian. Uh, transmisio bezala da Liburu-suri hori. Uh, Aipatzen dugu bai istorioa, bai uh, oraiko uh, gogoetak, uh, haute txen gogoetak. Uh, iker uh, Lari Batzuek uh, lagun, Manolo Azel eta Nikola uh, lagundu uh, lagundu gaitu duzte eta ere galdezketa bat egin ginuen be uh, eskolegiko uh, hautetxieri, eta jojen oh, genian bermatu dira beraz uh, istorioo hori irazteko uh, ekezkak a plazaratzeko eta probmenak egiteko. Eta liburu zui hori biztanena, uh, haspen bat da, uh, beste hastapen bat, uh, Biltzagaren beste istorio baten hastapena hegameak uh, da Biltzakak beti nahi izan duela instituzio bat eskolegian na mm. e ez duttorioa egin. Revoluzionia demoran, uh, bat ziren, bon, uh, aneiak eta aneak, jani departamentuat galdeiten zuten, eta hori gerostike izan da, bon, kolektitatea, uh, berezibate ere galdegina egine izan da. Bon, hala, guai historiak uh, biltzakar nahi zuen instituzio hori, eta herri elkarguak, ekherri duen instituzio hori. Beraz, uh, biltzakaren helburua piskabat aldatu da. Eta hor ho da, gure bihergunea, uh, orain da, bihergune hori hartzen hartzen duguna, edo entzatzen duguna hasteko, eta hori geroko haute txiek, uh, ikus dezaten pixka bat, ze, ze egin dugun orain arte behar baita jakin nuntik eldud giren norat joiteko uh, liburuz hori horiek gala nahi zuen puxoatu pausu bat e egin eta hortikaitxina bon, helduan haute txiek eginein ituzte bere bideak mm, Eriko, bozak baitira, txuan, haute txioan, ba, haute txio haute txio zanen dira, hori zaiten alda bil zaharen zat uratxo uh, behi bat, biur gune bat, haipatu zuzume zela? Bai, uh, pentsu dugu eta espero dugu, suztu zen. Eh? Uh, Liburusuri hori bera azor uh, finkatu dugu biltzak nagusi hortan, uh, laun batian eleko uh, jenen. Uh, eta hori, banatia izanen da behaz haute txigu zier, uh, eskolegiko haute txigu zier, uh, haute uh, aitzin, eta gero ibiluko gira ere, uh, haute eskundea pasatu eta uh, poluetan uh, mintzatzeko Uh, eta explikatzeko zer den helburua eta nola uh, ikusten dugun uh, biltzakaren uh, fonksioa eta bere berizitasuna eta bere baliotasuna, mm -hmm. justuz eta hortan uh, biztan dena hort beharko dira helduan uh, haute txibigiek beharko dute uh, voilà, hori konduta nartu eta araiz uh, uh, biziariziko dute uh, biltzak uh, elkarte hori mm -hmm. Luixen, bedo edar zu lekornean ez zira berriz presentatzen. Erra nahi du azken biltzak nagusia zinuela, presidente egisa? Uh, Horei da, helduan beste biltzak bat eginen dugu ekainean usten dut, hor beste Azd administrazio kontseldu bat osatzeko eta geho handikat uh, li libro izanen naiz. Mm -hmm. Eta libro izanen zira, baina... Nola politikan setzea ikusten duzu naizta egian ez gehiago tetxe izan? Hori uh, ba, uh, demoak egin du. Uh, <laughs> oraiko egunean uh, dut uh, mandatau uh, ongi uh, bururatzia, biltzak hori uh, bidea nesartzia, eta gero pausubat, uste du, uh, izanen dela, eta gero demora kegenean du. Zer, wow. uh, seribuz, uh, jonen naizen. Ba, wow, ikusiko dugu beraz, ez da ikusok auk salatuko. <laughs> Lixen beder, egien eh, uh, lendakaria, eh, beraz, oinokoan alazira. ana lasira gure ganadin goizuntan e irure, ba gure irratiko estudioetatik ustaitzetik bestalde bat arteo bai milesker